ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שילחתם חופשים לנפשם ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. לכן כה אמר ה' אתם לא שמעתם אלי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו הנני קורא לכם דרור נאום ה' אל החרב אל הדבר ואל הרעב ונתתי אתכם לזהבה לכל ממלכות הארץ. ונתתי את האנשים העוברים את בריתי, אשר לא הקימו את דברי הברית, אשר כרתו לפני, העגל אשר כרתו לשניים, ויעברו בין ביתריו. שרי יהודה ושרי ירושלים, הסריסים והכהנים וכל עם הארץ,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 הנני מצווה נאום אדוני, והשיבותים אל העיר הזאת, ונלחמו עליה, ולכדוה, ושרפוה באש, ואת ערי יהודה אתן שממה מעין יושב.